Ősöreg parti sétányával, ősőreg múlójával és fatornácos villáival, a gründercejt, azaz a német századforduló valamennyi pöfetek stilisztikai egyével, a kisfürdőhely viszonylag érintetlenül vészelte át a háborút. A vastagon pára egy óra múltán szakadt föl. Minden áldott napon, pontban fél tizenegykor,